Їх не можна було б побачити, навіть ставши на табурет. А вночі тіні не рухалися. Проти вікна, мабуть, висів ліхтар, а вдень повзли по стіні. Хтось вуглем поробив знаки, і тіні оповіщали арештантам. Наглядач несе воду для вмивання, почали роздавати баланду на сніданок. На двох метрах муру вклався весь тюремний розпорядок. Грушевич чекав, щоб професор відійшов від зеркальця, думаючи «Ми живемо тільки тінями». Після сніданку вони порозсідалися на матрацах грати в шахи. Фігурки були виліплені з хлібної м'якушки колись, за ліпших часів, коли в'язням видавали хліб. Трохи згодом наглядач кинув до камери в сувій польських газет. З перших же прочитаних у голос заголовків – Почалося, як і щоднини, запекла суперечка. В'язні спалахнули з присутності газет і очима, і обличчями, і горіли тривожно, як сторожові вежі в степу перед наближенням морди. Газет чекали мовчки, неспокійно. Коли наглядач відчиняв двері, всі насторожувалися, мов дикі кішки, і кидалися на згортки. А газети були дворічної давності. В центрах воєводств і в повітових містах гарнізонами стояли польські війська. У Галичині польські вожді вербували джур з колишніх місцевих партій. За республікою вже зникли і дим, і нитка. А в камерах точилися політичні дискусії про тактику державного секретаріату і стратегію Антанти. Послухайте, що пише Пілсудський, забігав з газетою по матрацах Григорій Кмич. Русини й більшовики, які до цього часу воювали між собою, тепер порозумілися, щоб атакувати нас. Брехня заревіла камера. На стіні тремтіли тіні від град. Тремтіли губи й руки, під стелею гойдалася мішанина охриплих голосів. Нарешті почали пробиватися окремі репліки. Вони не мають приводу почати війну з республікою. Світ проти цього грабежу. Вільсон твере за людина. Вільсон посилає дипломатів перевірити версію Пілсуцького. А Покутський вісник пише, що республіка продається Польщі. Не брав участі в цих оргіях кривов'яз. Якось Грушевич запитав, чому він не читає газет. «Соціальним спиритизмом не займаюся», – відказав професор. Він задумливо стежив за іншими, іначе милувався. Одного разу, коли суперечка мала не переросла в бійку, він пробурмотів «У тюрмі, а чеки гарячі, тут їм нічого втрачати, тут нема надії, а на волі мовчали б». Переважно оргії закінчувалися тим, що арештанти підсідали до професора і вимагали його думки. В такі хвилини їх цікавила не істина, їм треба було почути спокійний голос, щоб самим втихомиритися». Професор бачив, що вже всі втомилися і зараз звернуться до нього. Та Грушевич роздув ще гострішу перепалку. Мова зайшла про просвітянські громади. «Чи дозволять їх поляки?» «Не дозволять!» «Мусять!» «Дурниці!» «Ти витко хочеш, щоб не дозволили!» йолоб, «Хам!» «Запроданець!» «Від йолопа чую!» «Сякалися, кашляли, нервово скручували цигарки». Сварка всім остоги, да, та ніхто не хотів поступитися, прикусивши язика. Огомонилися лише тоді, як Грушевич повернувся до того, з чого почав. Що громади розпалися не через заборону, більшість їх складу в тюрмах. Тепер навперебі заговорили, що їх повинні випустити на волю. Влада не втримається без місцевих кадрів, найактивніших представників громад. Усі відчули себе молодими і сповненими у стрімлінь. У житті накопичилося стільки диких, як на здоровий розсуд, засобів впливу на людей, що з них, за поодинокими винятками, щодня можна, як із глини, виліплювати щось інше. Тому такого поширення набрала торгівля ідеалами, і величезні маси народу час від часу безоглядно поринають у багно фанатизму. Хто був у камері, кожному раптом стало ясно, що без них не зуміють обійтися. Їм хотілося думати, що уряд їх спеціально ув'язнив, аби зберегти, адже на волі навісає голодна смерть. Лиш досвід предків, страх, стримував готову істерію рабопоклонства. Цей самий страх зіграв в ними жарт.